LELKI VÁGYAK Vannak olyan emberek, akik imádják a puccos dolgokat, amik megnyugtatják a kis lelküket, de szerintem az egész túlértékelt. Én inkább egyszerűségre vágyom. A luxus sok dolgot elrejt, míg az egyszerűség szabadkozás nélkül az emberek szeme mindent. Kim Holden ezt alaposan megkuszálta dendru. Miért kell neked mindig mindent és mindenkit megérteni? A kíváncsiság lesz a végzeted, ez nem vitás. A Kriszel töltött nap után hihetetlenül felszabadultnak, ugyanakkor feldultnak éreztem magam. Jó volt valakivel végre felhőtlenül beszélgetni. Nem tett fel nekem idétlen kérdéseket, és nem vihorászott bugy után. Nem olyan volt, mint a legtöbb nő, akiknek a társaságában megfordultam. Nem az az aranyásó nő típus, aki a nehezebb körülmények között is szeretné bebiztosítva tudni magát. Látszott, hogy őt nem az érdekelte, hogy bármi történjék is, neki akkor is meglegyen a hőn divattáskája vagy a drága fülbevalója. Felüdítő volt, hogy egy nő nem a pénztárcámra kíváncsi, a kérdései abszolút rám irányultak és nem az anyagi helyzetemre. Megfogott az egyénisége, na és persze a szépsége is. Angasztott, hogy túlságosan jól érzem magam a társaságában, tudván, hogy a bátya egy alávaló gazember, aki az anyját is eladná a saját gazdagodásáért. Éppen ezért, ha nem bízhattam meg sem benne, sem a csinos hugicájában. Ó, mekkora csalódás lenne, ha kiderülne, hogy ő is részese volt a ternek. De nem, azt látnám. Érezném. Ez a lány olyan ártatlan. Folyamatos volt a lelki őrlődés, ami nem segített az sem, hogy Anthony lekapott a tíz körmömről. Igyekezett tudatosítani bennem, hogy Krisz egy fogoly, és nem számít a lelki világa. Neked teljesen elment az eszed? Korholt, mikor meglátta Kris felvillanyozódott arcát a macskával a kezében. Nem feleltem. Nem volt kötelességem. Elsétáltam mellette, és csak Kriszt néztem, ahogy eltűnik a fedélzeten. – Végzetes hibát követsz el, Drew! – loholt a nyomomban. – Talán alergiás vagy a macskákra? – pördültem felé. Megszeppen pislogott. Nem! Ki a fenét érdekel az a nyűves macska? Erre a nőre vagyok alergiás! – Felelte öntörfalazás nélkül. – Viszketek tőle! Veszélyes! Tudom, hogy tetszik neked, de felejtsd el! – Rémeket látsz! – Ártatlan kis kocsikázás volt, ingattam a fejem. Ártatlan kocsikázás, fintorgott. Inkább romantikázás. Vigyázz, Andrew, mert ez a nő a farkadnál fogva vezett téged. Bár vezetne. Tulajdonképpen ezért is volt Tonia a jobb kezem és a legjobb barátom. Kíméletlenül az arcomba tolta a valóságot, és mint mindig most is igaza volt. Mégis szerettem volna tenni Kriszért valamit. Láttam, mennyire nehéz élete lehetett, és valószínűleg most sem boldog. Az ember nem csak szavakkal kommunikál. A nyelvi jeleken kívül másokat is használ. Mozog az arca, a keze, a teste. Az ember arca a legmozgékonyabb, és így a legkifejezőbb. Ismertem annyira a testbeszédet, hogy olvastam benne, mint egy nyitott könyvben. A kimondott szavaknál jóval többet árultak el róla a mozdulatai, az arc kifejezése, a testtartása, csak ezt ő nem vette észre. Amikor beszéltem vele, nem csak a szavait figyeltem meg, hanem az egész lényét. Pekemre azonban összhang volt a szavai és a test között így hitelesnek tűnt, nem pedig alakoskodónak. Vaknak kellett volna lennie ahhoz, hogy ne lássam az árulkodó jeleket az érzéseiről, vágyairól, szándékairól. Olykor bár ne észleltem volna. Olyan volt, mintha szavakat súgna minden egyes mozdulata, amelyek csak a figyelő szemeim előtt álltak összeérthető mondatokká. Én beszéltem a nyelvét, értettem a jelzéseit. Ezek nem egy cselszövő gesztusai voltak, hanem egy áldozaté. Ez kihozta belőlem a gyengéd oldalamat. Vesztemre. Az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak vagy éreznek. Nagyon kell figyelnünk, hogy mit mond a beszélgető partnerünk teste, akkor nem fordulhat elő, hogy félreértettünk valamit. Aki érti a gesztusokat, az nehezebben csapható be. Ezek a jelek megtanulhatóak. Én értettem és olvastam az emberekben, mégsem voltam boldog. Valami hiányzott, de nem tudtam megfogalmazni, hogy mi. Mindenem megvolt hatalom, pénz, nők, határa, csillagoség. Mégis annyira magányosnak és boldogtalannak éreztem magam. Kivéve talán most? Gondolataimból halk bizonytalan kopogást érített vissza a jelenbe. Biztos voltam benne, hogy Krisz az. Jöjjön be, Krisz! szóltam ki. Honnan tudta, hogy én vagyok? Bámult rám a tündöklő, ártatlan kék szemeivel. Csak mosolyogtam felé barátságosan. Mit szeretne? Érdeklődtem kitérve a válasz elől. Honnan tudja, hogy szeretnék valamit? Vonta fel a szemöldökét. Ó, milyen ártatlan! Ezt nem lehet megjátszani. Minden pillanatban elszántan kerestem a színészkedés jeleit, de nem találtam. Különben nem lenne itt, nem igaz? Igaz. Lesütötte a szemét, és elvörösödött. A francba miért nem tudom levenni róla a tekintetem? Szóval noszogattam. Tudja, nem is tudom, hol kezdjem. Talán az elején. Nézze, nem fogom leharapni a fejét. Vagy igent mondok, vagy nemet, de megenni nem fogom magát. Valamiért, ha megláttam, mindig a kedvében akartam járni. Vajon minden férfiből ezt az érzést hozza ki? Rendben... Fújta ki a levegőt. Arról van szó, hogy beszélnem kellene a barátnőmmel, Hélivel. Elvették a telefonom, és biztosan aggódik már. Ha nem beszélek vele, és otthon sem talál, biztos kerestetni fog. Ő az egyetlen, aki jelezheti, hogy eltűntem. Oliver szerintem meg inkább örül is neki, ha felszívódok. Csüggettem bámult maga elé. Ne aggódjon. Ha jól tudom, a bátya beszélt a barátnőjével. Tájékoztattam. Mit mondott neki? Kikerekedett szemei rémületről árulkodtak. No Csak, csak az, hogy árabolta magát a el, hogy szexarab szolgának használja. Próbáltam ugratni, de nem úgy reagált, mint vártam. Egészen kiborult. Magának lehet, hogy ez vicces helyzet, de én kicsit sem találom humorosnak. Csattant fel. Bezárnak egy hajóra, és elzárnak a külvilágtól. Mégis milyen betegelme mondott, mondat magával ilyen tébolyult szöveget. Hú, ezt elcsesztem. Most él meg, ráadásul még igaza is volt. Viccet csináltam a szorult helyzetéből. Idióta vagy, Andrew. Ez a nő értett hozzá, hogyan fordítsa ellenem a saját fegyverem. Sikerült elérni, ahogy összezavarodtam. van, ne haragudjon, lehetne, hogy úgy vesszük, hogy nem is mondtam semmit. Bólintott de haragos tekintete az összehúzott szemöldöke másol árulkodott. ég, mikor megy már el, ez nagyon nem jó, Hentoninak van veszélyes. Mit teltek önért, hogy mégis megbocsásson? Kérdeztem. Szinte már megalázkodtam. Nem értettem magam, illetve de nagyon is értettem. Nem akartam, hogy rossz véleményel legyen rólam. De miért is érdekel, mint gondol? Szeretném látni a barátnőmet, bökte ki. Az most maga is tudja, hogy lehetetlen. Vágtam rá azonnal. Ugyan már nem szököm meg, az emberei is szemmel tarthatnak. Találjon ki valamit. Olyan helyen, ahol biztos lehet benne, hogy nem jutok ki. Kérem. Nézze, Krisz, bármit kérhet, de a hajót az én társaságom nélkül nem hagyhatja el. Értette? Nem kockáztathattam. Nem követettem el egy újabb hibát. Mióta Simon átsiklott nálam a rostán, szigorúbban figyeltem minden belső jelzésemre. Legbelül tudtam, hogy ez a helyes döntés. Krisz dühös és csalódott arcot vágott, és elhagyni készülte a szobát, mikor diadalmasan megfordult. Akkor jöjjön maga is. Mi? – Ugye ez most csak egy vicc? – lepődtem meg. – Nem, maga szabja a feltételeket, és ha ez az ár, akkor jöjjön velem. – megtalálta a kiskaput. – Basszus, hogy már szok ki ebből! – Még megfontolom. – Sarokba szorított, át kellett gondolnom. – Köszönöm, mosolygott elégedetten. Mikor magamra hagyott, tehetetlenül kopogtattam a fejem az asztalom lapján. Mondj nemet, mondj nemet, miért olyan nehéz az, gyerünk, Andrew! Délután azonban behajtotta a felelőtlenül tett ígéretemet, amit kisé meg is bántam már. Odaadtam a telefonom, és felhívta a barátnőjét. Keserű volt a számíze, mert sejtettem, hogy ez balul is elsőhet. Szia, Héli! Igen, jól vagyok, köszi, csak egy kicsit gyengelkedtem. Holnap a plázában leszek kettő körül egy ügyféllel. Ilyen erre gondoltam én is. Nem, arra nem lesz időm, de a szokásos kávézóban találkozhatnánk. Oké, okay. szia! Miután a mobilt széles vigyorült ki az arcára. Tényleg köszönöm. Nem tudja, milyen sokat jelentez nekem. De a mosolyából sejtettem. Neki viszont elképzelése sem lehetett, én mennyit teszek kockára ezzel az egésszel. Így esett, hogy másnap elcipelt magával a plázába. A barátnője jelezte, hogy késik egy fél órát. Fantasztikus. Pedig alig vártam, hogy ennek vége legyen. Magyar nincs kedve vásárolni? Nincs szükséges semmire, természetesen én állom. Kínáltam fel a lehetőséget. Nem volt kedvem kukánű csörögni. Úgy nézett rám, mintha még egy fejem nőtt volna. Arról szó sem lehet, biztos lehet benne, hogyha szükségem van valamire, azt meg tudom venni magamnak. Vágta sértődötten. Én nem úgy gondoltam, kezdtem a mentegetőzés, de a tekintetével belém folytotta a szót. Ne roncson a helyzetén, Mr. Dark. Megsemmisülve éreztem magam. Ez a lány két mondattal a padlóra küldött. Szedd össze magad, Drew, mondj valamit abba, jó vagy! Miss Stuart, én nem akartam megsérteni, csak gondoltam, elüthetnénk ezt a kis időt hasznosan is. Tettem hozzá bűnbánóan. Sajnálom, lehet, hogy egy kicsit érzékenyebb voltam, mint azt a helyzet megkívánta. Felejtsük el. Látszott rajta, hogy feszült. Akkor mit csináljunk addig? Téblá voltam mellette. Vásárolunk, jelentette ki. De az én ezt számlámra. Nagyszerű, bólintottam somolyogva. Egyik üzletből a másikba rángatott, valami elegáns kis estéit akart venni egy közelgő rendezvényre. Kiválasztott párat, és sorban próbálta őket. Nézegette magát a tükörben, én pedig csak gyönyörködtem a látványban. – Most nézze meg! – billeget a tükör előtt egy igencsak szexi darabban. – Mindegyik olyan ribancos! – mondta komoly képpel. Elnevettem magam, annyira kacagtam, alig bírtam abbahagyni. Értetlenül pislogott. – Mi olyan mulatságos? – nézett rám megróvóan. – Hát ugye nekem inkább a szexi jelző jutott eszembe. Ez? kérdezte fintorogva. Látta maga ezt a kivágást hátul? Ez nem is kivágás. Örülhetek, hogy fedd egyáltalán valamit. Az meg ott borzasztó. Kint van belőle mindenem. Ha felhúzom lent rövid, ha meg le, akkor... De nem fejezte be, mert hirtelen észbe kapott és zavartal lesütötte a szemét. Maga gyönyörű nő. Nincs mit szégyelnie. Még én is kihallottam a hangomból a csodálatot. Andrew! De közszemlére sem kívánom tenni magam. A válaszából nyugtáztam, hogy ő vagy nem vette észre, vagy szándékosan nem figyelt fel a bókomra. Akkor nézze meg ezt! Elléptem tőle, és egy kék kis ruháért mentem, ami még befelé jövett, akadt meg a szemem. Pont rajta képzeltem el. Nem volt hivalkodó, de egyértelműen olyan darab volt, ami a testet simulva sejteni engedi tökéletes alakja körvonalait. Mikor visszatértem, karba tett kézzel várakozott. Mit szól ehhez? Nyújtottam át. Hm! Első ránézésre oké, okay, de mindjárt kiderül. Pillantásában ott volt a kétkedés. Nem hitt benne, hogy jól mutatna ebben a dressben, de én tudtam. Amikor visszatért, táltott szájjal bámultam. A haját egy csatta a konyba kötötte, csak néhányra a szőket így a vállára. Ahogy közeledett, olyan démoni volt, attól, hogy mezit pedig csak még izgatóbbnak hatott. Megállt a tükör előtt, és végigmérte magát. Határozottan jó ízlése van, Mr. Dark. Elégedetten forgolódott. Andrew, javítottam ki. Király, saját magam nyírbálom a távolságot. Éles elmére val. A tükörben találkozott tekintetünk, és csak remélni tudtam, hogy nem olvassa ki a gondolataimat a fejemből, mert nem igazán tudtam leplezni, hogy letaglózott a látványa. Hirtelen az órára nézett. Uramisten, elkésünk mennünk kell? Berohant az öltözőbe. Szerencsémre, mert időközben igencsak elhatalmasodott rajtam a vágy. Időt kellett nyernem. Kinomban sziszegtem, ahogy igyekeztem kényelmesebbé tenni a nadrágom. Mikor végzett az öltözködéssel, visszaadta a ruhát az eladónak. Nem veszi meg? kérdeztem értetlenül. Ezt sem tudtam képzelni, hogy ezek után itt hagyja. Nem, nincs nálam a kártyám, és még ráérek visszajönni érte. Intézte el egy várándítással. Megtorpant és fordult velem. A honnan tudta a méretem? nézettártatlan ábrázattal. Megvontam a vállam, és sokat mondóan huncut mosolyra húztam a szám. Láttam, hogy értette a célzást, így nem firtatta tovább. Alaposan tanulmányoztam az idomait, ismertem már minden porcikáját. Ha a közelemben volt, nem is tudtam másra koncentrálni. Amikor megérkeztünk a találkozóra egy alacsony, rövid, vöröses barnahajú, vidám természetű lánnyal találtam szemben magam. A rövid bemutatkozás után magukra hagytam őket, Kimentettem magam. Nem volt kedvem a női csacsogást hallgatni. Visszajövök magáért. Jegyeztem meg Krisznek. Egy óra múlva a kis túszom döppentem merett rám, de azért beleegyezett. Bólintott. Addig is, a szüksége van valamire, itt hagyom Antonit. Intettem az egyik asztal felé, ahol ott kávézott a testőröm. Ha a szüksége lenne rám, akkor jelezzen neki. Rendben. Feleltek úrtán, de mint a csalódottságot véltem volna felfedezni a tekintetében. Szükségem volt egy kis magányra, de hiába, mert minduntalan ennél a titokzatos tüneménynél jártak a gondolataim. Egy órával később, amikor visszatértem, már egyedül ült az asztalánál, és aggodalmas arcot vágott. Leültem vele szemben. Valami gond van? Érdeklődtem. Nem hiszem, hogy tudna segíteni. Suttogta maga elé. Tudja néha elég, ha csak beszél valakivel arról, ami a szívét nyomja, és sokszor már... Az is segít. Hát ugye héli colger dolgozik, ahogy ez kimonta, lesütötte a szemét és elpirult. És van egy vendége, aki nem érti, hogy a nem, az nem. Kicsit elfajultak a dolgok, aggódom érte. Miért? Mi történt? Erőszakoskodott vele? Mindig felbosszantott, ha egy férfi kihasználta a gyengébik nem törékenységét és kezet emelt egy nőre. Ami azt illeti, igen, már a lakására is betört, az alak a megszállottjává vált Hélinek. A bántalmazás után Héli kijelentette, hogy ne számítson többé a szolgálataira, de állandóan fenyegető leveleket kap. Betörte az autója üvegét téglával, amire egy undorító üzenetet tekert, és Hélinek az az érzése, hogy a fickó követi. Már mindent megpróbált, és nem tudom, hogyan segíthetnék neki. Én talán kezdtem. Eszébe se jusson, csattant fel határozottan. Magától nem fogadnék el soha semmit. Felpattant és hagyott. Ez azért rosszul esett, pedig ha valaki, akkor én tudtam, hogyan állítsak le egy ilyen barmot. Fájt, már sejtettem, hogy csak az én segítségemből nem kér. Gyűlöl engem. Talán jobb is így. Könnyebb lesz elviselni a vonzalmat, hiszen az nem viszonzott. Abba azonban nem mertem belegondolni, mi lesz, ha ez az egész véget ér. Kizárt, hogy golyót repítsek a fejébe, ahogy parancsot sem fogok erre kiadni. Eljutottam arra a pontra, hogy bár ő volt az én rabom, mégis én vergődtem csapdában. Szinte már láttam is a melkasomra erősített lángoló gumikereket.